Fogalmam nincs, hogy Gyarmati István hogyan fog reagálni a felvetéseimre és a hozzáállásomra, mert ez a felkonferálás jóval a műsor kezdete előtt készül itt a stúdióban. Az ukrajnai eseményekről, a háborúról, az oroszok harci cselekményeiről, a messzire jött ember fogja kérdezni Gyarmati Istvánt, aki tájkozatlan, de nem hülye. Szeretnék egy olyan képet kapni a tőlünk keletre zajló eseményekről, amilyen módon én se rákérdezni, se viszonyulni nem tudnék, hogyha nem játszanám el nem a bankot, hanem a messziről jött embert, beleértve, hogy tisztában vagyok annak a felelősségével, hogy ez most egy háborúval kapcsolatosan ben, emberek halnak meg, tehát nem leszek nőnőke. De fel tudok tenni így olyan kérdéseket, amelyeket egyébként nem tudnék. Abba adjam a magyarázatot, ha tetszik a magyarázkodást, következzék a Gyarmati Istvánnal folytatott beszélgetés. Ne feledkezzenek el feliratkozni a Kejfejancsi YouTube oldalára. Kövessék a Facebook oldalt, szükség esetén lájkolják is. Távol létemben, vagy ha bármilyen gondolatok támadtak a műsor miatt, dörö.fialajanos.kukac.gmail.com Hétfőn és kedden azt mondtam jó szórakozást, ezt ma biztos, hogy nem mondom. Elmondom a koncepciót, jó? Jó. Én már beszélgettem az orosz-ukrán vagy ukrán-orosz háború kapcsán csak a hiányérzet volt bennem. A mai beszélgetés önnál, nekem van egy konstrukcióm, ez a messziről jött ember, aki ugye tájkozatlan, de nem hülye, beszélje az ország nyelvét. Ezt most a klasszikus formában nem lehet előadni, mert a háború kizárja ezt, tehát kegyeletsért lenne, meg az emberek szerintem rossz néven is vennék de nem leszek tájékozott. Nem fogom megkérdezni, hogy ki ez a Zelenszki. De sor dologban nem próbálok úgy szakértő lenni, mint azok, akikkel ön beszélget. Ráadásul az egészről úgy szeretnék önnel beszélgetni, hogy az két hét múlva is elálljon, és négy hét múlva is elálljon, amikor elesett már Bakmut vagy épp ellenkezőleg visszafoglalták. Elfogadható ez a hozzáállás? Abszolút, persze. Gyarmat Istvánről beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Önt általában nagykövet úrnak szokták hívni beszélgetésekben. Mond egy nagyon rövid nacionálét? Igen, igen, nem megyek vissza a születésen, mert az nagyon régen volt. Az, az igazi karrierem az a rendszerváltozás előtt közvetlenül 87-88-ba kezdődött. külügyminisztériumban, ugye Horn szárnyai alatt volt egy ilyen lelkes csapat a rendszerváltozásnak a külpolitikai aspektusait. Én is ennek része voltam. Bécsi, a bécsi tárgyalásokon, ugye az akkor nagyon fontos volt. arabik azt is hittük, hogy ez lesz a jövő az Európai Biztonság értekezdet. Ott vettem részt a leszerelési tárgyalásokon, meg a Párizsi Karta nevű hát még ma is érvényes, de mások által nem emlékezett dokumentumnak a kidolgozásán, és utána mindenféle ilyen válságok, válságkezelésekben vettem részt, ami csak volt háborút, sikerült járnom a 90-es években. Hol? Grúzia, Csecsenföld, Nagorno-Karabakh, Jugoszlávia, többször is Koszovó. Mit csinálhatott? Próbáltunk hát valamifajta békét teremteni, volt, ahol egy kis sikert, ért, sikert értünk, el aztán utána van, ahol nem értünk. Kinek ezt, a megbizsadatásából? Tese? Milyen színeket képviselt ön? Ebben az Európai Biztonság tehát és hát Magyarországot természetesen, amennyire ez belefér, mert ugye ez a kettő ez nehezen összeegyeztet, pontosabban hogy ügyesen kell összeegyeztetni. Ö, és aztán ö, hát rengeteget tárgyaltam szovjetekkel és aztán oroszokkal a csapatkivonásról, a versóly szerződés feloszlatásáról, a kétoldalú szerződés megkötéséről és utána is nagyon sok, ö, nagyon sok mindenben, úgyhogy innen ered a, a nagykövetség is, ö, ami hát most már, mikor is 90, -90 óta ö, viselem ezt a címet és Vagy rangot, és hát a, a nagyon intenzív kapcsolat az oroszokkal, szovjetekkel és aztán az oroszokkal. Nem vagyok népszerű náluk, hogy finoman fejezem ki magam, mert hát ugye, aki mondjuk a csecsenválságban próbált közvetíteni, az nem feltétlenül oroszpárti volt, vagy a moldovaiban. Ennek a folyamatnak vége van, vagy ez még most is tart? Már az utálat az most is tart <gül> érted? igen Hát Kevésbé persze így nyugdíjasként de, de igen, tart Meddig volt aktív? Akkor is mentem, hat évvel ezelőtt mentem nyugdíjba Már legalábbis jogi, jogilag Ez most micsoda? Az oroszok és az ukránok között? De sokat beszélnek azok, akik nagyon beleássák magukat egy elméletről, amit egy ugyancsak sokat emlegetett, bár kicsit túlbecsült orosz politológus, egy dugin nevű politológus dolgozott ki, aki most egyébként Kínában tanít a, egy kínai egyetemen, és neki van ez a, ez a ruszki, mir orosz világ elmélete, aminek az a kicsit leegyszerűsített lényege, hogy Oroszországnak joga van minden olyan területre, ahol oroszok élnek, sőt, még azt is mondta, hogy, hogy vagy valaha éltek. És hát ugye ez Putyinnak nagyon kedvező, nagyon tetszik ez, a, ez a, az elmélet. Ugye, tehát, ugye az első évit, amit oszlassunk el, hogy Putyin a Szovjetuniót akarja helyreállítani, Putyin az orosz birodalmat akarja állítani, aminek egyébként nagyon érdekes Igen, ja, A Nagy Magyarország zászló kapcsán már volt az én műsorban arról szó, hogy valójában az Magyarországnak melyik periódusára vonatkozik. Orosz birodalmat mondott? Igen. A... Hanyadik századot írjuk? hát Mondjuk Nagy Katalin, mondjuk úgy körülbelül. Az, az, az, az talán a... Hát az lenne, lehet, hogy a Nagy Péter, kezdte, tehát ő, ő nagy uralkodó volt valóban, de, de a birodalmat ő kezdett építeni, ugye Nagy Katalinnak. Most hagy, hadd legyek igazán messzéljött ember, ha Nagy Katalini értelemben beszélünk, akkor még mi minden tartozna bele, ami jelenleg nem tartozik Oroszországhoz? Nem, de, de, de ugye meg Nagy Katalinnak tulajdonítják azt a mondást is, hogy, hogy, hogy csak addig érzem biztonságban magam, amíg terjeszteni tudom a birodalmat. Én ezt értem csak, akkor mi, mi, mit tartozna még most Oroszországhoz? Minden, ahol valahol oroszok éltek. De most például? Hát ez, az ukrajna mindenképpen, ugye a, a sztánoknak egy jó része, ezeknek a közép, hogy közép-ázsiai volt. Közös, finország? A... Finország, tehát a Skandinávia az... Finország, Skandinávia nem igazán. Nem a igazán, Litvánia, tehát balti országok azok, azok igen, Lengyelországnak egy, egy része is. Keletre. Valóan. Tessék? Keletre. Lengyelország. Nem, arrafelé keletre. Arra keletre. Hát ott ugye most élnek oroszok, tehát Szibéria az egy későbbi hodítás, de hát most élnek oroszok ha csökkenő számban is. Csak egy jellegzetes, jellegzetes mozzanat, amit nem szoktak említeni, ugye, hogy ez a, ez a ruszkimír, ez mennyire régebbi, Hát, hogy cél, vagy vágy, vagy, vagy jó szó attól függ, mikor Oroszországban. Ugye, ugye, Ha megnézzük, hogy hogy hívták a cárt, mi volt a cárnak a, a címe? Igen. A cárnak ugye az volt a címe, hogy minden oroszok cárja. Tehát minden orosz, nem az Oroszországban élő oroszok, hanem minden oroszok cárja, ezt tulajdonképpen azt gondolom... Ez a teória, hogy... ez mikori? Ez, hát ez nagy Péter is. Nem, nem, nem, ez a duginféle. Dugin féle. Dugin, ez a század. Tehát 21. 20. század vége, ugye volt egy élénnevű nevű úr, aki elkezdte, aki úr, Élin nevű politológus, aki elkezdő már meghalt. Múlt század vége ennek az, és ez a század, ez aktívan. De akkor mire várta Oroszország, vagy mire várt putin Miért van most? Hát arra várt, hogy elég erősnek érezze magát, meg... Putyinról sok mindent lehet mondani, az, hogy buta, azt nem lehet mondani. Ugye most érezte magát erősnek, nem kismértékben azért, mert a nyugat Obama, főleg Obama alatt, de bizonyos mértéki Trump alatt is ugye azt a benyomást keltette, hogy nem akar, nem, nem mert szembeszállni Oroszországgal. És viszont azt látta Oroszországgal, látta Putyin, hogy, hogy az idő nem neki dolgozik. Úgyhogy Szerintem úgy gondolom. De ez régóta benne lehetett ezek szerint? Ö, ö, szerintem már a kezdettől fogva, ha nem is ilyen kifejlett ideológiával. Ugye ő, ő már úgy jutott hatalomra, mint, mint a, aki diktátor, terrorista ö, vezető volt, ugye talán emlékszelek rá, hogy, hogy a, amikor ő megörökölt a miniszterelnökség után, Jelcsi lemondása után. A, az ideiglenes elnökséget, és elindult a, az elnöki címér, akkor, ha jól emlékszem, körülbelül 5% körül volt a, a, a támogatása az elnökvárasztás előtt, és megnyerte 55%-kal. Akkor még az első és az utolsó tiszta választásokon, de hát ez attól lett az ötvenből, vagy az ből 55%, százalék, hogy közben valamilyen furcsa okból rakóházak robbantak föl Moszkvában és orosz városokban, amiről aztán később én azt gondolom, hogy, hogy teljes bizonyossággal lehet tudni azóta, hogy ezt a, a KGB csinálta, és ez, ez szolgált ürügyül a második háború megindítására, ami aztán a, a terorizmus elleni harca csecsenek leverése, ez az csecsenek elleni háború, ugye ez volt az, a, ami nagyon fölnyomta föl az ő népszerűségét, és hát aztán ugye, Oroszországban, sok más helyet más országban is, de Oroszországban ugye szeretik a, az erős vezetőtől vezetőt, ő meg egy erőskező vezetőnek mutatkozott, aki rendet csinált kvázi a jelcini káosz után. De ez jó, hogy említette, valójában ennek, a, ez egy háború? Én azt gondolom, hogy minden. A, ugye a jogi hátterét tekintve nem, de egyébként, de egyébként a második világháború óta nem nagyon voltak jogilag háborúk. A jogilag háború az az, hogy hadat üzenled. igen. Igen. À, akkor ott tartunk, hogy ennek a háborúnak előzményei azok az események, amelyekre ön utal Grúzia-Csecsenföld? Hát igen, ugye az, ez, ö, azt is lehetne mondani, hogy próba, próba volt, ö, több volt, mint próba. Tehát Grúziában az oroszok nagyon könnyen, tudták, hogy nagyon könnyen győzelmet aratnak ott, a, a, a nyugat egyáltalán nem volt fölkészülve semmire, hogy, hogy, hogy megvédje Grúziát. Nehéz is lett volna egyébként, úgy magunk között szólva És Szákásfélinek addigra a Némbusza már a grúz már már megtépázódott, úgyhogy az nem volt egy nagyon kockázatos művés. A krím foglalása az, azt gondolom, hogy ott. A grúz háború, az, vagy a grúz konfliktus az, hogy végződött. A grúz konfliktus, ja, az alapkonfliktus két grúz területnek a, a, a kerület körül forgott Abházia és, és Déloszétia, és itt a, az oroszok ugye mindkettőt elfoglalták, Déloszétiát is és, oros, és Abháziát is, és körülbelül jelenleg is a 20%-át megszállva tartják a az ország, tehát 20 ez ilyen mágikus szám, mert ugye gruzzi, de is 20 át tartják mostanak szállva az oroszok. Tehát ott az, az egyértelműen nem volt nagy probléma, mert a gruzz hadsereg nem volt sehol természetesen. Ö, és hát ott a, a nyugat nagyon hogy mondjam, két értem, hogy akkor még szerették Putyint, mert úgy néz, úgy, ő, ő akkor még a rendcsináló volt, aki, aki rendet csinál oroszországban. És akkor elnézték azt, amit egyébként ezt, ezt nem is értem. Tehát, hogy, tehát egy ilyen fegyveres konfliktus esetén, ha ön nyugatot említi, és mi volt a kifejezés, hogy tudomásul vették, vagy mit mondott? Igen, igen. igen. Mondjuk. De az miért? A grúzok fontosak, vagy nem fontosak? Az ukránok fontosak, nem fontosak? Nem, Ez hogy még az, ugye az Két dolog, az állandó, most is jelenlévő paranoja a nyugat egy jó részében, hogy, hogy ne provokáljuk az oroszokat, mert a, a medvét sarokba szorítjuk, akkor elkezd csapkodni már, hogy ugye luknál is fegyvereket fog használni. Ez a paranoia ez, a paranója, ez nagyon, nagyon erőteljes volt akkor, és hát még most is sok helyen megvan, ennek vannak megvan a filozófiája, egy egész külpolitikai iskola, Mersheimer nevű ö, politológusnak a vezetésével épül erre, hogy a, az oroszoknak meg kell adni azt, ami a, a, az övék biztonsági garanciákat és így tovább, mert ha nem, akkor sarokba szorítjuk őket, és ebben van igazság egyébként. Én is, nekem is az a tapasztalatom sok-sok orosz országgal vagy oroszokkal és szovjetekkel előtte tárgyalás tapasztalata, hogy, hogy az oroszok általában nagyon gyakran belemanőverezik magukat egy zsákutcába, és akkor utána ki kell találni, hogy onnan hogy jöjjön, nekünk kell kitalálni, hogy hogyan tudnak kijönni arcvesztés nélkül. És hát ugye ez, ez, de egyébként ez a paranója a nyugaton, ez a félelem, ez már Csembörlénnél is megmutatkozott. De hát azt gondolom, hogy sajnos ezek a paranója. Ezek a parad... Ha azt, azt a szót használja a... egy paranója, az magyarra lefordítva ezügyben az oroszok kapcsán mit jelent? Hogy félnek a, a, félnek a nyugatiak attól, hogy túl, túl feszítik a húrt, vagy Balogh Zoltán en... örökbecsű kifejezésével túltolják a biciklintet. De ennek milyen történelmi előzményei vannak, ami egyébként ezt az érzetet szüli? Nem, vagy ezt szüli? Nem, nem nagyon látok történelmi előzményt, ez úgy kialakult. A, a, de mióta a, van ez a paranója? A... Hát már azt gondolom, hogy, hogy hát legalább, vagy Száli óta igazából, sőt, hát előtte még nem, de, de Száli, például, ugye látszik ez, de lehet sok mindent vitatkozni, de mondjuk a Magyar 56-os forradalomban is, ugye, hogy mert az, hogy itt a csapatokat nem küldtek, az egy teljesen nyilvánvaló e, dolog, de, de hát azért segíthettek volna e, többet, de hát nem, mert, mert, mert akkor e, e, provokáljuk a, a, a szovjeteket, akkor még aztán az oroszokat ez. De tárgyal a kisebb kérdésekben is volt, nem, tárgyalásokon nagyon gyakran előfordult, hogy oda jöttek hozzánk ugye a rendszerváltozás idején, amikor mi a radikális változásokat, akartuk például a Varsóly szerződésnek a feloszlatását. Időnként úgy odajöttek hozzánk nyugati barátaik, hogy ne siessetek ezzel nagyon, mert ebből csak baj lesz, és akkor Gorbacsov megbukik, és jönnek a kemény vonalassak, és akkor ebből csak baj lesz. Ugye Németország egyesítéséről is ismerjük, hogy Szecser hogyan reagált meg, hogy mit elrohant a Szovjetunióba mikor mondjuk nem csak a szovjetektől félt, hanem a németektől is. Ugye, tehát ez, ezt látjuk, hogy ez, én az. Grúzia után mi volt még? Ezt. Ugye hát voltak a Csecsenek? Hát volt ez az egész Csecsen háború, ugye, mert egy borzalmas, borzalmas háború volt. Az igazi, ugye volt folyamatos provokációk, ez a Transzisztéla Deszterőn túli köztársaság kapcsán. Ö, állandóan ö, történt valami, vagy megpróbáltak valamit ö, tenni, de hát a következő nagy az a, az igazi nagy, az a krém volt. És azt meg kell mondanom, hogy, hogy ö, ö, engem azért meglepett, hogy a, a krémi invázió után csak alig, alig reagált a nyugat. a írunk? Tizen? 2014-et 2014 írunk, és, és hát nagyon keveset reagált, bár reagált bizonyos dolgokban, amik akkor nem látszik. Mesél mind mindazoknak, akik nem tudják, mi történt 14 ben a Krimben? De, ö, a Krim... Ö, a Krim sokáig tartozott ide-oda, de valahol a, a 19. század közepe óta nagyjából Oroszországhoz tartozik, és amikor a Szovjetunió megalakult, és ott létrejöttek a szovjet köztársaságok, akkor az orosz köztársasághoz tartozott. Nagyon lényeges, hogy, hogy az orosz-fekete-tengeri flotta fő főbázisa a Szevasztopolban van a Krimben. Khrushchev valamiért nagyon régen arra azt gondolta, hogy, hogy a krímet oda kéne adni az, az ukránoknak. Nem tudjuk miért, nem, tehát nem csak én, hanem, hanem komoly történész kutatók se találtak rá magyarázatot, hogy miért, de aztán lintól is próbáltak kicsikarni, hogy adják oda. Aztán mikor, mikor ha jól működsz, 54-ben, amikor befolyásos politikusra igazán befolyásosra vált, akkor ugye átrakták egyik helyről a másikra, hogy akkor ennek igazából semmi jelentősége nem volt. Amikor Ukrajna függetlenné vált, és ugye az Ukrán függetlenséget mindenki megszavazta Ukrajnában, azok a megyék is, amelyik orosz többséggel rendelkeztek. A legkisebb többség a függetlenségnek éppen a krímbe volt, mert ott nagyon erős az orosz befolyás, pont Szevasztopol miatt, meg hát ugye Ugye határa meg, meg tehát Nagyon sok olyan hely van A krímben, ahova az orosz értelmiség Vagy az orosz uralkodó osztály Nyaralni járt Tehát ez egy fontos elméletileg vagy, vagy elméletileg is fontos terület Meg hát szeretik, meg oda jártak ugye a Krím 51 os többséggel szavazott amellett, a, a, a hogy Ukrajna független legyen, és benne, benne a Krím. De hát Szavazdopol ott volt, ott aztán kötöttek egy FOTTA-egyezményt, amelyik bizonyos ideig, amit aztán meghosszabbítottak, engedi ezt az oroszoknak, hogy az orosz flotta ott állomáson már. De hát ez egy problémás dolog mindig, ugye egy másik ország területén. Szovjetuniónak ez nem okozott gondot, de hát látjuk, hogy már az amerikaiaknak is ilyen komoly gondot okoz, hogy, hogy fenntartsák a támaszpontjaikat, Egészen más okokból persze. Tehát ez nem egy, nem egy jó, jó helyzet. És 2014-ben Putin úgy döntött, hogy a küldött figyelmeztetéseket, hogy, hogy Oroszországot ignorálja a nemzetközi közösség, meg, meg hogy az a világrend ez nem jó, mert Oroszország nem, nem igazán lelé benne a helyét. Ugye a íres ez. Ma pont esedékes megemlíteni, mert ma kezdődik a Müncheni Biztonsági Konferencia, amelyik hát a világ egyik, ha nem a, február amer... a február 6 van? A február 6-a van? 16-an? 16, ugye? És ugye ez a világ talán leg, leg, most a, a az amerikai alelnöktől a német kancellárik mindenki részt vesz. És, és mindig is így volt egyébként. 2007-ben Putyin is részt vett ott, és akkor mondott egy beszédet, amiben gyakorlatilag azt mondta, hogy ez a világrend nem jó Oroszországnak, és most ezt meg fogjuk változtatni. Hát erre ugye akkor fölfigyeltek az emberek, de úgy gondolták, hogy... Mi volt a Kázozzuk belé? Konkrét nem volt. Nem volt. Azt gondolom, hogy akkora érett meg Putyinban az a, az a felismerés, hogy ő, ő, ő, ő tulajdonképpen... Mennyideig tartott? Tegnap, máig... Nem, a, a, a, a, a krími háború az mennyi ideig tartott? Ja, hogy a krími, háború, a krími háború, az napok alatt eldőlt, az oroszok megszállták, ott az ukránok elkövettek nagyon komoly katonailag, stratégiai hibákat is. Egy, egy, egy, egy hasonló művelet zajlott ott le, hogy ezek a zöld emberkék be, beszivárogtak, és aztán szevasztopót használták kiinduló pontnak, tehát gyakorlatilag az oroszok megszállták a, a, a Krém és utána utána ez a hibrid háború úgy, ott uh, igazából a kelet-ukrajnában, de már ott is ezt gyakorolták. Mit nevezünk uh, a hibrid háborúnak? Hát amikor nem, nem az van, hogy fogom a fegyveres erőimet és beküldöm valahova, hanem mindenféle más felazítás, fellaz, mondom, az régi nézőknek a nagy része bár biztos a mikorunkban lévők emlékeznek rá. Hát egy idó, ugye, meg, meg ö, felpuhítás, ö, ö, ugye elkezdték mondani, hogy az oroszoknak milyen szörnyű helyzetük van, amit jobb azóta és azóta is használnak. Tehát tulajdonképpen nagyon ügyesen játszották ezt, és, és hát igazából megszállták a... Mi volt a nemzetközi visszhangja, illetőleg amire tett már utalást, valami olyasmit mondott, ha pontatlanul említem, akkor egy kiavít, hogy elnézték ezt az oroszoknak akkor? Alapvetően, tehát, De tehát szöveg volt, tehát volt, volt, volt tiltakozás, meg hogy elítéljük, meg ez, meg az, meg amaz, de igazából nem szankciókat is vezettek be, amik akkor nem bizony nem láttuk rajtuk, nem láttuk, hogy ez milyen, milyen jelentőség van. Most látjuk azt, hogy azok jelentős szankciók voltak, mert igazából a, a high-tech, a magikorosan fejlett technológiának a, az exportját vagy importját Oroszországba, hogy akkor kezdték korlátozni, és ennek a ennek is a következménye, hogy az orosz magas magasan fejlett technológiával rendelkező fegyvereknek a, a utánpótlása nagyon problematikus Oroszországban, hát aztán egy csomó több szankció is ugye ebben volt, de ez akkor kezdődött, de, de elég, elég laza, laza volt, és hát igazából ugye abból is látszik, hogy a krémet, ugye később megyünk egy-két egy évvel, hogy a krémet igazából nem tekintették komoly problémának a, a nyugaton, mert amikor kelet-ukrajnában is beszivároltak, hogy a, a, igazából a zöld emberkék meg a hibrid ugye és akkor, akkor elkezdődtek akkor is még erősebb, de nem igazán komoly szankciók, ugye jött ez a sokat emlegetett minszki megállapodás, mert mi ugye elmondjuk, hogy ez mi volt, de ugye a minszki megállapodás, amelyik a, a kelet ukrajna eseményeknek a kapcsán indul, ugye említése tett a Krimről. Tehát a, a nyugatiak úgy ö, akartak tárgyalni Oroszországgal, és úgy akartak, hogy Ukrajna tárgyaljon Oroszországgal, hogy a kelet-ukrajnáról, akkor még donetsz volt, a, erről a két megyéről volt alapvetően szó, hogy úgy tárgyalunk erről a, a, a konfliktusról, hogy Krímet meg sem említjük. Tehát igazából akkor a, a, az oroszoknak az lehetett a benyomásuk, és volt is benne sok igazság, hogy tulajdonképpen a Krímmel nem kell foglalkozni. De Miskaszhány? volt. 2015 körül kezdődött, és aztán utána folyamatosan, tehát ez a, úgymond, háború, ez, ez a... Folyik. Ez a, a két orosz lakta megye, Donetsk és Rugánsznak, a, a az orosz ellenőrzés alávonásával. Hogyan vált egyáltalán ez aktuális, hogy ezzel kapcsolatban megállapodás szülessen? Ja, hát ott az oroszok nem azt csinálták, amit a Krímben nem küldtek csapatokat, hanem úgymond ilyen belső felkeléssel vették át a hatalmat, létrehoztak ott két ö, népköztársaságot, amit ahogy ők nevezték, orosz barát, kormányokkal, és hát az oroszok ellenőrzik, és ugye számos orosz katona is volt, és van, hát most már persze van, és ott volt ott, nem, nem reguláris alakulatként, hanem úgy, úgy bementek oda, ilyen álcázva. A jelenig úgyse fogunk eljutni, bár már elmondta, hogy a miheni konferencia az éppen ma kezdődik, de én most kavarni fogom a szezont a fazonnal, de legalább röviden fogom tenni. Ugye Ukrajna kapcsán szóba került az, amiről ön beszélt, a Minszki megállapodás. Emlékezetem szerint szóba került valamiféle nácitlanítás, amit Egyáltalán nem értettem, de egy messziről jöttem bennek, mi is kéne értenie. Szóba került az amerikaiak terjeszkedése Ukrajnában, ami el volt húzott, amit szintén nem kell nekem értenem. Tudnom kellett volna az, hogy milyen rezsimek váltották egymást Ukrajnában, amelyek egyébként ott destabilizálták azt a területet, aminek nem örültek az oroszok, aminek következtében aztán olyan kormány került hatalomra, amely csatlakozni akart az unióhoz, felvette a nato a kapcsolatot, amit az oroszok nem szeretnek, hogyha a közvetlen környezetükben e, ilyen szövetséges van. Ha ezt a zsákot most hirtelen e, lezárom, akkor azon kívül, hogy fontos dolgokat raktam bele, valójában mi képezte az ukrajna elleni háború apropóját túlmenően azon, hogy volt hozzá egy ideológia, ami lehet, hogy untig elegendő? Ö, és sok minden, nem, nem egy oka van ennek, én az gondolom. Bocsin egyrészt az, az ukránokról világosan megmondta, hogy őket oroszoknak tekinti. Tehát tulajdonképpen... Úgy csak pak, igen, igen. E, és hát a, a Ukrajna függetlensége után nagyon rövid idővel elkezdődött ott egy ilyen csikicsukú játék, hogy hol a nyugatbarát, hol oroszbarát kormányok e, kerültek hatalomra, e, ami közös volt belünk, hogy mind a kettő rendkívül korrupt volt, mind a két kormányzat, e, és hát ami ez odáig ment, ugye, hogy 2014-ben ez az úgynevezett majdani események a, a, a, a, a KF főterén, amikor a, hát föllázadtak egy ilyen egy, az akkori orosz barát Janukovics nevű elnök ellen, és, és hát ott lövöldözés volt, tisztázatlanok a, a körülmények. Janukovics elmenekült, és a, és a hatalomra került egy nyugatbarát e, kormányzat, Porosankó vezetésével, korrupt volt ő is, és aztán egy idő múlva Ugye ennek a körülményei érdekesek, de leszem, most részletkérdés. Hogy idő múlva választások voltak, és az Elenszkit választották meg, meg elnöknek. Hol tettünk? Amikor 2018 talán, és de ne, 19, ne 18. Szóval, és hát ugye ő, ő, ő ott kezdetben orosz, az oroszokkal való kiegyezés mellett sikra. Uh, ugye akkor már a keleti megyék, Donyack és már, már orosz megszállított. Zelszki személyiségének a jelentősége, vagy nincs? Szerintem nagyon sok ilyen, nagyon nagy jelentősége lesz majd mindjárt elmondjuk, óriási jelentősége van, vagy lesz majd a történelemben. De hát ő, ő egy ilyen hogy majd kiegyezünk az oroszokkal, korrupció ellen nem nagyon. Ugye az ő a korrupció az elődjének a korrupciója volt Porosankónak a Porosankónak, akit mi jól ismerünk, mert sok vannak Magyarországon, és nagyon sok magyar édességet a Porosankó gyárak gyártanak. És, és aztán utána, amikor hát kiderült, hogy ez az oroszokkal való kiegyezés nem megy. Ez hogy derült ki? Hát úgy, hogy nem sikerült neki meg. Miben az kellett volna Hát megpróbált valami, valami módusztireni találni, hogy Oroszország ismerje el ö, végül is ukrajna függetlenséget, határait. Elnézést, az ö, oroszok sose ismerték el ukrajna függetlenségét. Körülbelül öt, öt nemzetközi egyezményben ismerték el, köztük a híres budapesti egyezményben. Akkor? De akkor mi kellett volna még? Hát, hogy... Ö, hogy tartsák is be, tehát ugye... Mert volt 120 egyezmény, de egyiket se tartott be. Igen, igen, de hát igen, de, de hát ugye főleg az volt a probléma, hogy három Ukrán megyét, Krém, Dorjánc, Kruhánc megszállva tartanak gyakorlatilag az oroszok. Azt akart egyezmény érni. ide, egyezmény oda. Igen, igen, igen, hogy ott valamit, valamit tegyenek, és hát nem sikerült. És, Erre hát, mennyi idő ment el? 2020 körülbelül, és akkor akkor kezdődött, ugye akkor jött, hogy hogy látótakság meg EU meg. Ez tegyen. ennek a reakciója? Ez, hogy mondjam, ez mindig is benne volt a, az ukrán politikában, de inkább, inkább szolgának e, szintjén, mint, mint valós, valóságos törekvésben, aztán ez elkezdődött, ugye a nyugat is elkezdett fölébredni, azért Krím és Donetsz-Krugansz után már nem nagyon nehéz volt becsukni a szemét, és ott elkezdődött. Ugye volt-e óriási vita nyugaton, hogy, hogy milyen segítséget adjanak Ukrajnának, ugye sokáig, hogy nem adunk fegyvereket, aztán nem adunk olyan fegyvereket, amik halált okozunk az a litervább, de magyarul ezt nem nagyon jól lehet kifejezni. Tehát másféle fegyvereket elkezdőd a kiképzés, a britek főleg elkezdtek kiképezni ukrán katonákat. De most hol tartunk időben? 2019 20 Tehát még nincs semmilyen háború, de már elkezdődött. Hát van háború, ez a, a, ez a nem is tudom, hogy mondja, furcsa háború, igen, de, de ez a nagy háború nincs, és akkor Ugye Putyin arra a következtetésre jut. A Covid-válságot meg kell említeni, a Covid-válság azt eredmény ezt, hogy Putyin bezárkózott a, a bunkerjébe, nem nagyon érintkezett senkivel, valamiért paranoid módon fél a, a Covid-tól, COVID bezárkózott a bunkerjébe, és ezzel elszigetelődött a alóság, és ugye csak azokat az információkat ismeri, amiket kap a, a, a beosztottjaitól. Nekem mondani, hogy nem használ internetet, nincs neki okostelefonja, ugye tehát csak arra van hagyatkozva, ami, ami úgy, úgy, úgy oda megy, és rengeteg történelemkönyvet olvasott állítólag ismerőseim szerint, és hát ebből jutott arra, hogy aztán most Oroszország történelmi helyét, a, a nagy Oroszországot helyre kell, kell állítani, és aztán ugye jön a 2000 21-es év, ahol Putyin nagyon ügyes volt, ezt el kell mondani róla. Ugye 2021 elején 100-120 ezer orosz katonát vontak össze Ukrajna határain. És hát ugye, mindenki kiabált, hogy már a nyugaton, hogy, hogy, hogy ebből majd baj lesz. És akkor Putyin mondta, hogy nem, nem, nem, ez csak had hadgyakorlat, és visszavonta a katonákat. Hagy gyakorlat, és visszavonta őket. És ezzel elérte azt, hogy amikor összer ugyanezt megcsinálta, és mondta, hogy hagy gyakorlat, akkor nagyon sokan elhitték nekik. Az amerikai hírszerzés volt az egyetlen, amelyiknek talán a brit, de hát ha nem, akkor megosztották velük, hogy amelyik elkezdte mondani már tavaly szeptembertől, hogy ez más, mint a tavaszi volt. Ebből, ebből baj lesz, ebből támadás lesz. Akkor ugye eljutnak odáig, hogy az oroszok, demonstrálnak egy tárgyalási készséget, leraknak két szerződés az asztalra 2021. decemberében, aminek hát az volt a lényege, hogy tulajdonképpen hogy Ukrajnát le kell fegyverezni, és, és semleges ország legyen, soha többet, soha ne is jöjjön szóban azt a szót, hogy NATO nem szabad kijelenteni. A másik meg, hogy a, a NATO vonuljon vissza a 97-es határaira. Tehát tulajdonképpen minden új, a, a rendszerváltalás után csatlakozott tagországból vonja, ki a NATO csapatokat, szereljék le a létesítményeket. És így tovább mer, hogy Lengyelország, az... Románia. Mindenki mindenki. Aki nem volt eredetileg a NATO-ban a rendszerváltás előtt, az, Igen. az mindenki. Ö, hát nyilván ez nem, nem képezett tárgyalási alapot. Az amerikaiak mondták, mondták, hogy ebből, ebből támadás lesz nem nagyon hitték el nekik senki, ugye itt a magyar kormányt vádolják, hogy a magyar kormány nem hitte el, hát a magyar kormány ebben nagyon jó társaságban volt, mert senki nem hitte el nekik, hogy, hogy, hogy ez történik és hát aztán jött ugye a, a néhány nap múlva évfordulós ugye pont holnaphoz egy hétre ugye 24 február 24-én támadás amikor az oroszok hát, ugye, megtámadták Ukrajnát azzal a céljal, hogy, de, hogy Ha én ezt jól értem, akkor ez át volt gondolva ez nagyon át volt gondolva a, a terv jó is volt <coughs> Ugye az volt a probléma hogy, hogy alábecsülték a, az, az Ukrán ellenállás de ez valószínűleg nem a Covid-dal volt összefüggésben már ezt, hát ez Putyinnak a az üldözési maniájából, meg a, a, a... Azt értem, de az, hogy ennyire rosszul miért... Jó, ott még nem tartunk. Elkezdődik a háború. Mi el is elkezdődik? Ez egy háború? Hát, Mi nincsen maddüzene? Ők speciális maddműveletnek nevezik. Sosem És ennek van jelentősége? Hát neki belső propaganda szempontból. Volt. Oké. Elindulnak a csapatok. Merre, milyen célból? Egyrészt a, a, a főcsapás irány az Kiev volt, mert ők azt gondolták, hogy elfoglalják Kievet, Zelenszkét megölik, vagy előzik, és akkor visszarakják már ezt a Janukovics nevű urat, akit az előbb említettem. ugye már a, ők Már elvitték Beloruszba, hogy ott készen, ugye a téren, a térképre Belorusz van legközelebb. És itt jön Zelenszkinek a, a személyisége, a, hogy tulajdonképpen történelmet csinált, ugye, mert azt hittük szinte mindenki, hogy az rohadt erősek, és ezt meg fogják nyerni pillanatok alatt ezt a háborút. Majd van, csinálunk valami ellenállást, vagy partizán, vagy nem tudom nem micsoda. És Zelenszkinek fölajánlották, hogy, hogy meneküljön el Varsóba, és alakítson egy ideiglenes kormányt Varsóban, és onnan irányítsa majd az ellenállást. Felajánlotta neki a ki? Mindenki. Olmarikajaktól kezdve ja. mindenki. És akkor Zelenszki azt válaszolta, hogy nekem nem ö, repülőre van, tehát nem ö, ö, ö, arra van szükségem, hogy elvinjenek. ők azt hanem. mondták volna, hogy hasznos, Küldték futás? volna a repülőt, küldték volna a repülőt, érte, vagy. Szígyen a futás, de hasznos. Hát, igen, igen, de ezt politikusabban meg. Jó, értem, a természetesen. Jó, értem, de én nem átszírói ember vagy, a igen. Zelenszki azt mondta, hogy nem, ő marad. Ö, neki ne ö, turizmust ajánljanak, hanem fegyvereket, és, és maradt. Kezdet kezdetétől. Az mikor támadtak, és ott elkövettek az oroszok azt a hibát, hogy mivel ugye nem menekült el Zelenszki, nem menekült el, nem menekült el a, az, az ukrán vezetés, és hát hozzá csatlakozott, nyakoltak az egész kormány, meg a hadseregnek a vezetése, ugye ők azt gondolták, hogy ott Kiev közelében egy repülőtéren leszállítottak egy, ha jól tudom, dandárt, vagy ilyen eltőernyős dandárt, az nagyon jók, tehát az orosz ez a, Ö, hogy mondják, a Sturmtruppot magyarul, de ezek, ezek nagyon jól képzett. De ilyen amerikai tengeri, mari, tengerész, gyalogoshoz közeli képességekkel rendelkeznek. Ugye ez az a híres repülőtér, ahol a világ legnagyobb repülőgépét megsemmisítették. Csak hát az ukránok nem adták meg magukat, és ugye ahhoz, hogy egy, egy komoly ellenállással megküzdjön, ahhoz egy dandárnyi erő az nagyon kevés. Úgyhogy szétverték őket, mint ahhoz. Utána is egy csomó hibát követnek el. Az oroszok most a politikai hibákról nem beszélnek, katonailag is. Emlékszünk, mikor tere volt a csajtó azzal, hogy egy 64 kilométer hosszú harckocsi oszlop halad ki e felé. Minden védelem nélkül, hogy át ezeket ilyen, ilyen játékhoz hasonló módon szinte lőtték le az ukránok. Ugye, nem kell nagy katonai szakértőnek lenni, egy harckocsi, Oszlop, ugye február-márciusról beszélünk, amikor, amikor De, oszlop, de van, jól értem, akkor onnantól kezdve, hogy ez a dandár, ez nem ért célt, onnantól kezdve az egész háborús konfliktus menete másféleképpen igen. alakult, mint ahogy tervezett. Így van, pontosan, igen, igen. És hát hozzájöttek az rengeteg orosz hiba, meg kiderült, hogy tehát a stratégiai hibákat, a hibákat követtek el, kiderült, hogy a hadsereg nem olyan jó, mint ahogy gondolják, hogy az orosz csodafegyverek nem annyira jó. De ezek Azért ez egy ilyen, nem igazán messzire jött embernek, vagy igazán jó messziről jött embernek, tehát azért, ha az ember vesz 20 liter benzint, akkor azért naivan gondolhatja az, hogy azzal eljut Londonig, ha Budapestről indul. Igen, csak Tehát rú... az, ez rengeteg, ez a gondoltuk, nem sikerült, gondoltuk, nem sikerült, gondoltuk, nem sikerült, ez hogy sikerült így egy kupaszba kerülnie? Ez az orosz... Uh ugye az orosz, gondolok, ez az orosz ugye van egy ilyen mondás, azt mondják, hogy a katonák mindig az utolsó megnyert háborúra készülnek, Hát az orosz, nem, az orosz stratégiai gondolkodás az nem, de az orosz gyakorlat, mert volt a, van egy olyan orosz stratégiai vonal, amelyik ezt elkezdte volna felülvizsgálni, Például ugye a, a, a mostani vezérkari főnök, aki, aki egy nagyon nagy jelentőségű stratégiai gondolkodó, de akkor, ez a Gerasimov nevű úr, aki, aki akkor vezérkari főnök volt, de háttérbe szorult, haszintér parancsnokok mögött, itt a szíriában bevált parancsnokokat rakták oda egyiket a másik után. Ennek sajnos az a, már az ő sajnos az a a, a, a, a, a jellemzője, hogy, hogy tömeges támogat, mindent fölülről ellenőriznek, csak fölülről lehet barancsot adni, tehát egy ilyen mozgékony erő nem tud úgy, úgy mozogni, hogyha mindent a, a főbarancsnoknak kell jól válhagyni. Tiszteletben tartva az az időkeretet, amit megállapítottunk, az, ami, tehát ez az egész fizikailag, szellemileg, Hogyha most egy emberhez hasonlítjuk, mennyire veszi igénybe Oroszországot, ami zajlik? Nagyon igénybe veszi, hogy a hadsereget nagyon. Ugye az a 120 ezer ember körülbelül, aki megtámadta februárban ö, ö, Ukrajnát, az gyakorlatilag nincs. Hát hogy az volt az orosz, az orosz haderőnek a, a krémje, azok gyakorlatilag megsemmisültek, meghaltak, fogságba estek, megsebesültek, dezertáltak. Ugye akik most vannak ott, azok friss erők, akik messze nem olyan jól felszereltek, messze nem olyan jól képzettek és hát kezd, kezd, és ugyanúgy, ugyanaz a vezetési rendszer érvényesül. Szóval az. Oké, okay. másoldalról mennyire bírja fizikailag mentálisan ezt az egészet Ukrajna, és hát ugye előbb-utóbb valahogy mégiscsak a nato Európát, az Egyesült Államokat ha tetszik, Kínát valahogy az egész mögé kéne állítani, hogy ez a miskulancia összeállja Igen, igen Ö, Ukrajna, az egyik legmegdöbbentőbb, legmeglepőbb pozitív változás az az, hogy, hogy Ukrajnából Ukrajna lett. Mert emlékszem, rá, 91-ben én mentem oda a magyar kormány képviseletében az Ukrán elismerésnek az ünnepségeire és így tovább. És ugye akkor arról, arról beszélgettünk a, a nyugati partnerekkel, hogy most Ukrajna kettő vagy három részre fog -e szakadni. A ö, ottani szovjet nagykövet, ö, kitűnően beszélt magyarul egyébként, egy nagyon jó diplomata volt, ő megkérdezte tőlem, hogy, hogy István, mit, miért ruháztok be ilyen sok pénzt erre a rövid időre. Tehát ö, nem volt igazán. Ugye volt egy kelet ukrajna ö, amelyik európai volt, mert a Lengyelország, és itt tovább volt egy nyugat-ukrajna, nyugat keret-ukrajna, amelyik a... A orosz befolyás alatt állt, és középen voltak a bergánk, ugye, ahogy ezt szokták mondani. Most ezt sikerült összekovácsolni egy, egy nemzetté viszonylag rövid időn belül, és, és hát az a nemzet most önvédelmi háborút vív. De hogyan beszél ezt a dió belsőt körül az Unió, Amerika, Kína, mindazok, akik közvetlenül vagy messzebbről szomszédosak vele? Ja az európai országoknak a döntő többsége támogatja Ukrajnát valamilyen módon. Pénzle ahogy összeállt az Európai Unió, az bármilyen módon egybevethető azzal, ahogy összeállt Ukrajna? Hát... Az okot, okot tekintve igen, igen de, de hát ugye azért ez egy másik folyamat ez a, ez a kettő, de mind a kettő meglepő módon ö, megtörtént. Jogilag, amihez ön ért én nem, mit teszi lehetővé azt, hogy azt a támogatást a szankciós politikán túl, ami a, a, a hadi támogatást illeti, megtehető anélkül, hogy közben közvet, háborúba kerüljön az Unió oroszországa. A nemzetközi jog szerint a, a önvédelem joga minden országot ugye és Ukrajna értelműen önvédelmi háborút folytat, és ezt, ezt jogosan, jogszerűen támogatja bárki a nemzetközi jog szerint bármilyen eszközökkel. Ugye a a háború, tehát az, hogy katonákat is küldjenek, az egy, az egy határeset ott, ott azért ez egy problémás dolog. határ az határeset, vagy túl rajta? Nem, ez határeset, mert, mert ugye nem küldtünk katonákat. De, de egyébként beleférne? Hát ezen vitatkozni kéne. Hogy hát ezért kérdezem, én, hogy ez, de ugyanígy, tehát ezt vajon nekem, mint messzire jött embernek értenem kéne, hogy egy ideig a tankok se most már a tankok de is de az más okok volt hát az, azt hogy mi hogy, hogy tankok vagy vagy vagy mit tudom én ugye az azért volt hogy hogy egyrészt ez a reprovokáljuk túlságosan Oroszországot, ez azért még mindig benne van. Másrészt meg, hogy mi az, amire úgy gondolják, hogy szükség. Oké, okay, de akkor hol a határ a tankok és a repülőgépek között? Nincs határ a tankok és a repülőgépek között. Jogi politikai határ nincsen. A, a jogi politikai határ igazából az az, az az élő erő, a katonák és a, és a fegyverek között van. Meglepte önt ez a fajta reakció, ami egyébként a krém után nem volt meg? Ö, igenis, meg nem is. Ja, de hát én, én ugye, Bizonyítottan vagyunk jó néhányan, mi 2008 óta folyamatosan, nyilvánosan is figyelmeztetjük az amerikaiakat, meg a nyugat-európaiakat, a Putyi jelentette veszélyre. Ö, tehát az, hogy ebből, ebből ö, valóság lett, az nem lepett meg. Hogy a nyugatiak hogyan reagálnak? Ez egy folyamatos, folyamatos változás volt, már Obama idejére kezdődött ugye Trump idején felemás más módon, de folytatódott, és hát most biden teljesen egyértelművé vált. A nyugat érdekes ugye az, hogy a britek beszálltak, az nem lepet meg. Hogyan? A németek talán, hát most nem állják A németek az igen, az meglepett, mert ugye a, a németek a második világháború óta követett politikájukat felruborították tulajdonképpen azzal, amit, amit most csinálnak. Nagyon helyesen egyébként, azt gondolom. E, és hát ugye ott Merkel után egy nem gondoltam, hogy egy ilyen éles fordulat következik be, és hát sajátos módon hogy egy konzervatív kancellár után a fordulatot éppen egy szociáldemokrata Aztán ugye nekem nagyon rossz lesz a példa, amit mondani fogok. Ez egy vége láthatatlan szkander? Már a háború? Ami most van. Hát most nem látjuk a végeleszerebb utolva, éves háborúnak is vége. Okay. de most... Azt gondolom, hogy, hogy akkor lehet igazából hát a jelenleginél megbízhatóbb a jóslásokat vagy elemzéseket készíteni, amikor kiderül, hogy ez a mostani orosz offenzíva hogyan végződik. A túlnyérik magukat az oroszok, ugye az... az... Mi a túlnyérés? Hát, hogy elfoglalnak nagyobb területeket a, a négy megyének, amit most, amit anektáltak, azt megtartják, nem, Kiev, Kiev nem engednek be ö, ö, semmit, és így tovább, ugye akkor, akkor ö, ö, ugye ez az oroszok számára kedvező helyzetet állít elő, és akkor lehet, hogy... És azt még nevezi ön túlnyerésnek. Mert nem szeretnénk, hogyha ez lenne az a, a másik, ha az ukránok nyerik nem túl, de nyerik. Hát Vissza tudják ezt az offenzívát verni. Esetleg még utána egy ellen is tudnak indítani eredménnyel, tehát ez visszaszorítják az orosz csapatokat valamelyes, nem nem hiszem, hogy krémet visszafoglalják, vagy ilyesmi. Ugye az egy másik helyzet, akkor is, akkor is nagyobb esélye van a tárgyalásoknak. A legnagyobb esélye a elhúzódásnak, a végeláthatatlanságnak akkor van, hogyha ha ilyen továbbra is ilyen elismerolt el helyzet van, hogy kicsit Min ez múli? nyer, kicsit az nyer, hát ahá, ez, ez most ahogy szintén múlik. Hogy mi de most van. ez egy másik szituáció, mint amikor amikorában volt. Mert eddig, ahogy ön beszélt, ott nagyobb egységek voltak. Most mégis egy konkrét hadműveletet jelölt meg. Az egy konkrét had, az, az, egy, az offenzív, az több hadműveletből áll. Érdem, Ért, de akkor... most egy rövidebb időtávon be igen, vagyok. Igen, ez most egy döntő, döntő, ö, ö, azt gondolom, egy döntő csata. Nem, dö, nem dönti el a háborút, de, de nagyon nagymértékben ebben vagy abba az irányba megváltoztatja a menetét. És utána mi lesz? Ez a kérdés. Én azt gondolom, hogy, hogy a, a szerintem legvalószínűbb kimenet a dolognak, de ilyenkor mindig óvatosnak kell lenni, hogy nem, nem azért gondolom ezt legvalószínűnek, mert ezt szeretném látni. Az az lesz, hogy sikertelen az offenzíva, és akkor az oroszok rákényszerülnek, hogy, hogy tárgyaljanak. De és miért? akkor Na, mert nem tudnak, mert, mert ugye kimerül a, kimerülnek a készleteik, ez nem. rengeteg ebben rengeteg ember, százezrével fognak az orosz katonák berehalni ebbe az offenzívába. Igen, mert kiképzetenek felfegyveret, nincs úr felfegyverezve, ukránok meg igen, úgyhogy ez, ez egy nagy-nagy, hát ezt ez muszáj igazolni valami Ez egyébként rá. Oroszország, rosszul fogalmazok, de megtehetem, mert messzire jött ember vagyok. Oroszország halmazállapotát, ahogy egyébként normális Esetben él, változtat. Ö... Most már van hőemelkedése Oroszországnak ettől az egésztől. Igen, hogy Igen, hát ugye, amikor már autót nem nagyon tudnak venni, meg meg. Főleg a fegyvergyártás problématikus nekik, ugye, hát amikor már észak korához megy az ember segítségére, az már elég problematikus. Jude, valamit érez ebből az ember? Ö, keveset. keveset. Hát a, a, az emberek nagyon keveset éreznek ebből még, mert ezek a szankciók nem olyanok, tehát nem. nem meg oros és oros később Kőszön. Én azt gondolom, hogy annyit biztos nem fog érezni, hogy, hogy föllázadjon. De én nem is erre gondolok, hanem erre is gondolhatok, hogy valójában az, ami alapvetően ezt eh, ki fog, eh, vagy eh, ott áll majd eh, annak a hogy változás kell, az valójában a hadiparnak a szüksége, a végessége. És ennek következtében a hadszintéri helyzet alakulása, meg a politikai helyzet alakulása, ami nem a társadalmat fogja mozgosítani, hanem az orosz politikai osztályt, a politikai elitet fogja. Bár lát, van. hogy egyébként van is mozog. Igen, igen, igen van, van, van, van megosztottság már most is, és ez valószínűleg, ha, ha az oroszok nem győznek, akkor, akkor erősödni fog. És ha győzne? Akkor nem, mert akkor igazolva van. Minden hogy jön. győzne. A szintén mi történik? Az, az sikeres az offenzíva, vagy nem? De ezt ma meg nem mondja. Nem. nem. Dacára Én... annak, hogy ki hogyan van fölszerelve. Igen, de gondolja hogy, hogy mondjuk olyan 350-400 ezer vagy több katona, orosz katona, az udurá most a következő hetekben Ukrajnára, azt nagyon nehéz visszaverni. Tehát ott ott egy egy vérfürdő lesz valószínűleg, de hát azért ez egy óriási nagy erő. Mennyi ideig tartó vérfürdő? két-három hónap, négy hónap maximum. Ugye most, most megijön a locspocs, mert majd olvadás jön, akkor egy kicsit ez leáll, utána aztán azért mondtuk mindig március-április, mert, mert ugye addigra viszonylag kiszáradnak a földek, és, a, és teljes erővel neki indulhatnak a csapatok. Vége lesz a háborúnak. Nem kérdezem, hogy ki nyer. Mindaz a státuszkó, ami Nagy Katalin óta le írva. Abban lesz változás, vagy ez megmarad? Ugyanúgy független attól, hogy kinyer. Oroszország már most is nagyon visszaszorult. Oroszországnak a befolyása, a, a lehetőségei. És ugye most először fog előfordulni, és már most is látjuk ennek a jeleit. Az a, az a helyzet, hogy, hogy Oroszország egy másik e, szuperhatalomnak alárendelt szerepet játszik, ugye Kínának. Én azt gondolom, hogy a, az orosz... De ez akkor is így van, ha nyerni fog? Igen, igen, igen, ez, én, ez annyira nem tud nyerni egyébként. Nem tud annyira nyerni, vagy Píruszi győzelem lesz? Mind a kettő, ha, ha győzel, de hát, ugye mindig attól függ, hogy hogy definiáljuk a győzelmet. Önömülük. Is, de hát mindenki másképp fogja. Azt gondolom, hogy az a győzelem, hogy az oroszok ott a hadszintére mindent elsöpörnek és Ukrajnát ellenőrzésük alá vonják, ezt nem fog bekövetkezni. Maximum ezt a négy, négy megyét, amit ellenőrizek ötöt most, ha a krémet is hozzászámoljuk, hogy ezt tudják megtartani. De ehhez egyrészt, hát ehhez nagyon nagy szerencse kell nekik, nem gondolom, hogy ezt meg tudják tenni. Utána meg a nyugat Valószínűleg azért most már lesz annyi esze, hogy nem tér vissza ez a, a, a szeretjük az oroszokat, és mindent megadunk nekik politikához, amit Obama ö, ö, csinált, meg ö, ö, a, a, legalábbis az első, a második periódus első feléig, ö, és hát itt nagyon Kínára lesz akkor utalva. Katonál, nagyon Kínára? Kínára lesz utalva. Tehát például nincs kinek eladni neki a gázt, meg az olajat például a sportja befullad, mert ezek a fegyverek a kutyának se kellenek. Változtat-e a világ létezésén a közéjövőben mindaz, ami eddig történt és történni fog? Vagy mint egy kis folyadék, egy nagy folyadékban eloszlik? A világ rendkívül nagy mértékben változik, enélkül is. De az a világ, amit ismertünk a... A, amikor a, a, ugye az eszfáliai rendszernek hívjuk, amikor az államok uralták a nemzetközi politikát, és senki másnak nem volt benne e, szerepe, az, e, annak vége van. Ugye a a, a legrátványosabb e, változás az a terrorizmusnak a megjelenése, de hát sok minden másod. Nemzetközi monopóliumok, a globalizáció, tehát lehet mindenféle ilyen. A sajtó szerepe, az internet, sok minden van, ami miatt ez változik. Az a világ, ami korábban volt, az nem fog visszatérni. És ebben egy nagyon fontos elem ez a, ez a háború, de nem a háború miatt változik a világ. A világ elkezdett már szerintem a 21. század elején változni, abban ez egy nagyon fontos elem lesz. Erről a változásra még két mondatot mond? Igen, hát erről fél éves tantárjat szoktam tanítani a, a, az egyetemen. E megszűnik az államnak a hatalmi monopóliuma, a világban, mert bejönnek a, olyan szereplők, akár nem állami szereplők, akiknek a, a, a vagy a miknek, nem is tudom a lehetőségei vetekednek az államokéval, nem mondjam bele mondjuk Bill a döntései legalább akkor hatással vannak a világra, mint mondjuk a nem tudom, luxemburgi miniszterelnöké vagy <coughs> volt csak őt, így, őt fogy hozzám föl ugye katonai fenyegetést jelent a terrorizmus, a nemzetközi bűnözés ö, olyan, és a terroristáknak lehetnek olyan ö, fegyverei, ami, olyan ereje, ami vetekszik az államokéhoz, de legalábbis a hatása ö, az, az, az ilyen lehet. A sajtó egyre inkább befolyásolja a, a, a politikát. Ö, monopóliumok, nem nagy nemzetközi NGO-k, civil szervezetek. Úgyhogy az a világ megváltozik, és belsőleg is ugye az államnak a szerepe, a, a, a nemzetállamnak a szerepe egyrészt erősödik, mert a biztonság kérdése meg és erősödik, és a e, gazdaság is igényli a, az állami beavatkozást, az állami egyes segítséget, másrészt kérdés meg kérdés meg Ebben a világban, amiről most beszél, és aztán előre, ameddig él. Lesz valaha annyira járatos, mint amennyire járatos volt a 90-es évek elején, amikor diplomata volt? Mármint hogy én? Igen? Hát azt gondolom, hogy érteni értem a, nagyjából ezt a világot, hát nyilván a gyakorlati részvételem az nem lesz ekkora benne, már koromnál fogom. De ki ismeri magát benne legalább annyira? Amennyire lehet, azt gondolom, igen, nem lehet, tehát az egy viszonylag egyszerűbb volt. Nem volt fekete-fehér, de, de kevesebb szín volt. Ezt hogy most, most nehezebb sokkal megérteni. Ugyanis olyan szereplők is döntő szerepet tudnak játszani, akiket nem láttunk, vagy nem ismerünk. A, a, a régi világban ugye tudtuk, hogy ez a néhány ország, itt, ennek milyen ereje van, mit csinál, ezt nagyjából lehetett tudni, Csak azon vitatkoztunk, hogy, hogy akkor ez hogyan alakul. De most bármikor egy kisebb ország is fölmerülhet, és a, a, a, ugye ilyen regionális konfliktusokban, vagy regionális erőviszonyokban egy kisebb ország is nagyon sokat tud változtatni. Mert ott van, mint a délkorá, ugye nem, nem, nem tudom, én nem ismerem délkorát. Tehát sokkal bonyolultabb lesz, vagy már most is bonyolultabb ez a világ. Az nagyon fontos, hogy azt megértsük, és a, ez az én korosztályomnak nagyon nehezen megy, hogy, hogy ez egész más, mint a régi. Tehát Henry Kissinger, akit én a, a legnagyobb diplomaták egyikének, vagy politológusok egyikének tartok, akinek a könyvét elolvasvány 16 éves koromban döntöttem el, hogy én diplomata leszek, tehát óriási és nagyon kedvelem, és nagyon jobban vagyunk egymással. Ő például már nem érti ezt a világot. De hát mondjuk én szeretném 99 éves koromban nem érteni azt a világot. Köszönöm szépen, hogy elvább. Köszönöm.